עזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילת צדיקי, מיוסד על תורה פה בליקוטי מוהר"ן. אדון השלום מלך של שלו, עושה שלום ובורא את הכל עוזרינו וראשיינו כולנו, שנזכה תמיד לאחוז במידת השלום, ויש שלום גדול באמת בין כל אדם לחברו ובין איש ואשתו, ולא יהיה שום מחלוקת אפילו בלב בין כל בני אדם. כי אתה עושה שלום במרומך, ואתה מחבר שני הפכים יחד, אש ומים, ובנפלאותיך עצומים אתה עושה שלום ביניהם. כן, תמשיך שלום גדול אלינו ועל כל העולם כולו, באופן שיתחברו כל ההפכים יחד בשלום גדול ובאהבה גדולה, ויוכללו כולם בדעה אחת ולב אחד להתקרב אליך ולתורתך באמת. ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. אדוני שלום, ברכנו בשלום, ועל ידי זה תמשיך עלינו כל הברכות וכל ההשפעות וכל הישועות. ועוזרני והושיעני בהחמך הרבים שאזכה תמיד למסור נפשי על קידוש השם באמת, ובפרט בשעת קריאת שמע ותפילה שאזכה תמיד להתפלל ולומר קריאת שמע במסירת נפש באמת, ואזכה לקבל בדעתי ברצון חזק באמת למסור נפשי למות על קידוש השם. להתלהב בשלהוב מדריכימותא ולהתגבר על יצרי, למסור כל גופי ונפשי ומאודי בשביל לקדש שמך הגדול והקדוש והנורא. ועל ידי זה אזכה תמיד להתפלל בכוונה גדולה בקדושה ובטהרה באמת, להכניס כל מוחי ומחשבתי ודעתי לתוך דיבורי התפילה, ולקשר המחשבה אל הדיבור בקשר אמיץ וחזק. ולא הוציא שום דיבור של התפילה בלא כוונה חס ושלום. באופן שנזכה שתשעשע עם תפילותינו תמיד, ויהיה לך נחת רוח ושעשועים גדולים מתפילותינו, ויעלו וירצו תפילותינו לפניך להיות כתר על ראשך, ותשפיע עלינו חכמה, בינה ודעת, ותושיינו בכל מיני ישועות, ותפתח את ליבנו בתלמוד תורתך, ונזכה להבין היטב בכל מקום שנלמד שם. ותאיר עינינו במאור תורתך, ותעזרנו ותושיענו לחדש חידושים אמיתיים בתורתך הקדושה, ותמשיך אלינו הערה נפלאה מהתורה אשר אתה עתיד לגלות את זה משיח צדקנו. כמו שכתוב, ושבתי מים בששון ממענה ישועה ותרגומו, ותקבלונו לפן חדף.